Най-добрият начин за разсъждение Четвърта лекция от Учителя, държана на 31 октомври 1923 година, София Тайна молитва Прочетоха се няколко теми върху разликата между левия и десния път. Прочете се резюмето върху темата Отношението между въздуха и водата. Тема за следния път Киселите и сладките храни Кои хора употребяват киселите и кои сладките храни? Ще пишете за киселите и сладките храни, които съвременните хора употребяват. Той, което сега мислите и разсъждавате от памти века, го знаят всички. То не е нещо ново. Например, в древната философия, някой философ казва: Всички хора са смъртни. Това е наполовина вярно. Сократ е човек, следователно Сократ е смъртен. Той е един логически извод, но той. Не е верен в своята целокупност. Къде е неверността? Всички хора, които престъпват Божия закон, са смъртни. Сократ, който е престъпил Божия закон, и Той е смъртен. Всички хора, които не са престъпили Божия закон, не са смъртни. Сократ не е престъпил Божия закон, и Той не е смъртен. Следователно, Една от предсилките не е вярна. Ето къде е лъжата на съвременната логика. Казват, мисълта на някого не е логична. Вярно е, но не всякога логиката поддържа истината. Някой път я поддържа, някой път не. Значи, вие трябва да се освободите от тия заблуждения. Всички хора са смъртни, повтаряме ние. Я съм човек, аз съм смъртен. Смъртен си защо? Защото грешиш. И тъй, логическият извод, е, за да избегнем смърта, трябва да бъдем последователни в изпълнението на Божествения закон. Божественият закон може да се изпълни абсолютно. В това няма никаква спънка. Най-лесният закон за изпълнение... И Божественият закон. И децата го изпълняват. И животните го изпълняват. Всичко живо в света изпълнява Божествения закон. И голяма гениалност се изисква, за да го изопачиш. Само гениалните хора са в състояние да изопачат Божествения закон и да създадат нещо ново. Само те могат да отбият хората от правия път. Да ги заблудят и да кажат, този е божественият път. Всички хора са смъртни. В това изречение се крие известна отрова. За силния човек, за светията, за праведния, за умния, за божествения човек. Като кажеш, че всички хора са смъртни, друга е идеята, която се крие в тия думи. Трябва обаче да знаем начина да превръщаме идеите, да разлагаме думите и да намерим истината, която се крие в тях. Другото положение. Казват сега, всички ние се раждаме смъртни. И това не е вярно. Тоест, наполовина само е вярно. Всички се раждат смъртни. Не, всички се раждаме безсмъртни. Казва Христос, роденото от плътта, е т.е. роденото при едно греховно състояние, носи смърт със себе си, а роденото от духа, без грех, носи вечен живот. Сега, в този нов начин на разсъждение, ние трябва да се ограничим, понеже сме на границата. Вие сте близо до тази божествена граница. Вие сте виждали онзи символ, който философите имат, нали? Те имат един знак, но аз обръщам този знак в обратна посока. Те започват движението на кривата линия от дясно към ляво, а ние обръщаме това движение от ляво към дясно. На следващата фигура има един символ и този символ е една Представа за разсъжденията на нашия ни шум. Горната линия А, Б, това са условията на живота. Аз ще нарека другата, напречната линия, основа, върху която си крепи този живот. Тя представлява Божественото начало, основата, на която си крепи човешкият живот. Сега аз ще ви представя тук идеята последния начин. На следващата фигура имаме един треугълник ABC, на горния е край на е една права линия DL. Тук имате лицето на една пирамида ABC. C е остър връх, като на една игла. DL е една плоскост, която се крепи на него. D и L са живи, разумни точки. Едната представлява любовта, т.е. човека, който държи закона на любовта, а другата – закона на омразата. Единият се служи с убийство, с отмъщение, другият – с любов. По някой път хората казват, защо трябва да любиш близния си, защо трябва да любиш противника си, врага си. Представете си че проведението ви е турило на едната страна на тази плоскост, в Д, а противника ви – в Ел. и вие се държите в равновесие на тази игла C. Как няма да го обичаш сега? Ако Ел се махне, ти ще изгубиш равновесието си и ще отхвърлиш някъде далече. Следователно, той съставлява противоположния полюс на твоя живот. Това не е зло. В даден момент, ти ще говориш на този човек любовно и той ще ти говори любовно, понеже вашите интереси са свързани. Вие по някой път си мислите, защо ли има лоши и добри хора в света? Лоши и добри хора, това е обикновеното ваше разбиране. Вие още не знаете кой човек е лош. Не е зло това, което ние считаме за зло. Ние не знаем кой човек е лош. Относително само знаем това. Известен човек при известно отношение е лош заради нас. Така и известен човек при известно отношение е добър заради нас, но това е само едно отношение. Това не е абсолютна истина. Когато ние говорим, че трябва да любим врага си, подразбираме, Какви трябва да бъдат разумните ни отношения спрямо всички хора? Тие отношения, в които Бог ти е поставил, не трябва да ги променеш, но трябва разумно да изпълниш всичките свои задължения. Как се създават тия врагове? Д е било свободно същество, ДЦ, и Е е било свободно същество, ЛЦ, но ДЦ е жена. А Елце е мъж. Елце е човек словолюбив света. Той иска да се повдигне, но няма пари. Деце е богата, деце а, следователно Елце Б, за да постигне своята цел, влюбва се в тази мома, заради какво? За да стане учен човек, да се прослави в света и след като се влюби, Проведението, понеже знае, че техните отношения са въжливи, поставя ги на тази хосканица. Той е една женидба. Казва им, ще се обичате и двамата. И те се обичат, но по необходимост. Тогава някоя жена казва, не мога ли да напусна мъжа си, аз не го обичам. Ако го напуснеш, ще отхвъртнеш надалече. Дойде мъжът. И той иска да напусне жена си. Казвам, не може да я напуснеш. На хусканица си. Ние можем да проверим този закон. Ако мъжът напусне жената, той ще умре. И ако жената се опита да напусне мъжа си, и тя ще умре. Тоест, толкова далече ще отхвъркнеш, че ще излезеш извън орбитата на този свят. И затова писанието казва, Женен ли си, не търси да се отвързваш, не си ли женен, не търси да се завързваш? Тъй си ли философията. Сега вие не питате, какво да правите преди да си създадете известни условия в света, а ми питате това, след като ги създадете. Защото имайте предвид, че аз говоря на вас като на ученици, които разбират, ние не можем да си играем с законите, които Бог е вложил в този свят, в тази велика школа, пред лицето на всички тие разумни същества. Те са търпеливи и много снисходителни към нас, но нашата свобода е ограничена. Не може да престъпим границите на тия закони, щом създадем едно ново условие, ДЛ, било на физическия свят, било на сърдечния свят, било на умствения свят, ние носим последствията. Законът е верен навсякъде. Щом създадеш в себе си две противоречиви мисли, ти сам ще трябва да ги примириш. Щом създадеш в себе си две противоположни желания, ти сам ще трябва да ги примириш. И щом създадеш в себе си две противоречиви действия, ти сам ще трябва да ги примириш. И ако не ги примириш, те ще станат една язва и ще спънат цялото твое развитие. Сега някой казва, не може ли да си поживеем? Свободни сте, няма нещо, което да не може да се позволи, но знайте, че в природата за всичко се плаща. Един от еврейските царе, виден поет и същевременно пророк, си е позволил един произвол. По видимо му една проста постъпка, позволена като на цар, и казал: Не съм ли цар? Не мога ли да направя това? Не са ли тия мои потаници? Тъй и един овчар казва, Тия овци не са ли мои? Аз имам право да взема кое е да е агне, кое е да е овца, да я заколя и да я изям. Аз съм господар. Обаче тази философия, че овчарът има право да еде овцете, не е права. В Божествения кодекс е турен следния закон. Овчарът има право да взема вълната и млякото, но никога не му е позволено нито да коли, нито да продава овцете. Че ги продава, то е негов закон, но не е Божествен. Това не е философия. Казва, аз не съм ли овчар? От това е изваждан друго заключение. Някой пастир казва, аз съм пастир. Има пастири и в света, пастири на обществото. Някой казва, аз имам право да направя това или онова. Не, нямаш право. Какво можеш да направиш, ще се получиш от овчаря. Овчарят няма право да заколи нито една овца, но има право да вземе млякото й. Има право да вземе вълната й. Това е, което му е дадено в дадения случай. Това е нов начин за разсъждение. Обаче не е важно само да разсъждавате, но и да прилагате. Ако разсъждавате и не прилагате, тогава във вас ще се яви обратния процес. Когато казвам, че искам да разсъждавате, то не значи, че искам да изметете старото изведнъж. Това е невъзможно. От вас при сегашните условия се изисква следното. Вие имате една цяла кармическа пирамида, нали? Аз турям на единия връх. А. Той е законът на противоречието. Б. Е пак закон на противоречието. И С. Също е закон на противоречието. Тази пирамида се е образувала отред беззакония. Отред незаконни постъпки. Вие сте я съградили, да кажем, преди 3-4 хиляди години. Мислите ли, че когато някой ви каже, че всичко това трябва да се изхвърли, че за един ден, за една седмица, за един месец ще може да го изхвърлите? Не. Казвате обаче, аз не мога да го направя. Питам тогава. Ти, когато за първи път започна да туреш камъните, на тази пирамида, каза ли, че не можеш да я направиш, че не можеш да я съградиш? Тогава каза, че можеш. Следователно, като си казал, че можеш да направиш тази пирамида, ти можеш по същия начин и да я развалиш. Ти си започнал да я градиш отдолу нагоре, сега ще започнеш да я събареш отгоре надолу. Това е така по отношение на физическия свят. Но по отношение на Божествения свят, нещата стават моментално. Тази пирамида е създадена моментално. И затова казвам, че и в Божествения свят тя може да изчезне моментално. И Писанието казва така. Ще залеча прегрешенията ви и няма да ги помена. Изведнъж, моментално, това подразбира, че ще ги залечи. Тогава вие се спирате на физическото поле и казвате, как ще изправя живота си? Ще започнете да изправяте живота си оттам, от дето сте го нарушили. Най-първо вие скъсахте своята връзка с Бога и след това образувахте тази пирамида. С това скъсване се започва греховен живот, лъжлив живот. Философията е, че след като направихте тази пирамида, вие искате да живеете добър живот, без всякакви грехове, а след 4-5 години искате да направите връзка с Бога. Ето къде е лъжата. И сега, по същия начин, както скъсахте връзката, така и ще се свържете с Бога. Ще започнете обратното. Ще започнете събарането на тази пирамида. Тя ще се събори сама по себе си. Тя се е образувала без Бога. И ще се събори чрез Бога. Сега в школата, както и във всичките окултни школи, се проповядва един чист и свят живот, който може да се постигне чрез усилието на човека. И какви ли не начини и методи се препоръчват за това? Някой отиде да се поклане пред Бога. Ще направи един, два, три, сто поклона. Друг ще се изправи. Ще се моли на Бога, чете една, две, три, четири молитви. Ще прочете всичките псалми, ще се моли, моли, но нищо не излиза от тази молитва. Не е въпросът в моленето, не е и в работата. Божественият закон, казвал съм ви друг път, изисква абсолютно да не нарушаваме законите на Бога. Това е първото правило за Неговите деца. Бог казва, «Абсолютно няма да нарушавате моя закон». Ето как става нарушаването. Аз съм забелязал как се закачат две деца, братче и сестриче, които се обичат. Малкото братче дойде, хване някое косъмче от главата на по-голямото си сестриче и казва, «Хванах една мушица, че искам да откъсна един косам от главата ти, за да я завържа». Това дете не вземе един косъм от своята глава, а ми го оскупва от главата на сестричето си. Ето как си е родил грехът. Майката, като види това нещо, започва да се смее. Това малкото дете е извършило едно велико престъпление. Той изтегля едно правило. Един написан закон от главата на своята сестра. Един косъм е един велик лист. Сестрата заплаква, а майката се смее, бащата се смее и казват «Днес нашето момченце отскубна един косъм от главата на сестра си». Най-после, какво става с този син? Като порасне, започва да отскубва космите от главите на баща си и на майка си. Но законът, онзи божествен принцип, е следният. Ако на това дете Бихме дали целия свят, всичкото богатство, то не би трябвало да оскубне този косъм. И ако бихте му казали, че ще му дадете всичкото богатство, детето трябваше да каже, не, аз не продавам ни един косъм от главата на сестра си. Онзи брат, който е оскубнал един косъм от главата на сестра си, той е извършил престъпление. За такъв брат вече се предполага че Той може да направи всичките престъпления, да продаде баща си и майка си. Това е нов начин за разсъждение, който вие сте забравили. Какво правите днес? Седнете и се занимавате с вашите големи грехове. Но ако речете вие сами да съборите тази пирамида, трябват ви 4, 5, 6, 7, 8 хиляди години. И то знаете ли какви усилия? Затова писанието казва, ние ще викаме силния, великия в сила и мощ и мъдрия в знание, истина и любов, да дойде да ни помогне, за да може да се освободим от нея и нашият ум, нашето сърце, нашата воля да могат да работят тъй, както бихме желали. Не, че в нас няма желание да работим но повечето от вас са вързани. И вие казвате, ще направя това. Речете да го направите и виждате, че рецете ви са вързани. Искате да направите нещо, но усещате, че сте вързан, ограничен. Защо? Вие не се спирате сами да си дадете отчет, защо е това. Аз знае, че вие ще турите причината там, дето не е. И тъй, когато Христос е казал, Любете враговете си, той е подразбирал следния велик закон. Любете враговете си, защото това е волята Божия. Аз имам едно правило, то е следното. Ако мразиш, ти правиш един грях по отношение на себе си, сам се спъваш. А да любиш, значи да създаваш красиви образи. Тие образи са вечно красиви. Те са подтик за Твоето усъвършенстване. Следователно, образите на любовта са великият подтик за растението, за умственото развитие. Ние ще се спрем върху закона. Искам своето добро, искам растението и благородството на моята душа. Аз трябва да любя, понеже това е волята Божия. Фокултната наука, с която се занимавате, има две противоположности. В нея има толкова възможност да станете добър, колкото има възможност да станете лош. Това не е само за вас, но и във всичките религии я има тази възможност, понеже всичките религии си служат с окултната наука, с окултните сили. И вие трябва да знаете, че всичките висши същества, всичките разумни същества, не са от тия, които може да окаляте или да оставите върху тях своите нечистотии. Следователно, те са много взискателни. Ако вие влезете в една окултна школа и не се учите на чистота и право ще ви изключат оттам. Например, някой път вие мислите тъй, какво ли мисли учителя за мене? Самата ви мисъл вече е нечиста. Ако вие сте човек на любовта, какво ще мисля за вас? Ще констатирам един факт, че сте човек на любовта. И ако река да изопеча този факт, друго яче, значи да проваля себе си. Ако вие сте човек на мъдростта, какво ще мисля за вас? Не мога да изопеча този факт. Факт е това. Ако при всяка постъпка, която вие вършите, постъпвате по закона на мъдростта, аз вземам думата мъдрост в много тесен, ограничен смисъл, човешка мъдрост, а не божествена, какво ще мисля? Ще можем много добре да се разберем. И в критиката си пак ще се разберем. Любовта, за която аз ви говоря, не е човешка любов. И ако вие посъпвате според тази любов, ще се разберем. Аз искам да ви насоча не към личността, защото личността ще ви ограничи. В какво седи тази личност? Тя е един кръг, който има два центъра. Това е човешкото лице. Отдолу се образува един квадрат. В този квадрат има малки извивки. В това е красотата. Човекът може да се представи в геометрическа форма. Онзи човек, когато художниците рисуват, той е човекът на желанията в астралния свят. Там има известна пластичност, известно движение. В малките извивки не се забелязват правите линии. Когато гледаме човека в лицето, красотата му зависи от това, че в него стават промени. Тия промени именно не радват. Ако се спрат тия движения, човек е много отвратителен. Когато това лице се движи бързо, то е приятно. Живото лице е, което не радва. Живо лице може да бъде само умното лице. В личността се крият най-лошите неща. Тя е израз на егоизъм, на подлезурство, на страх, на измама, на лъжа. И човешката личност е създадена от всичките отрицателни качества в света. Това е личността. Аз не говоря за аза, за човека, за съзнателното, но за личността. Някой казва, обидиха ме. Обиди ли го, в какво? Че му казали една истина. А друг е вече въпросът. Днес върху личността никаква наука не може да се съгради. Какво е родила личността? Съвременната наука, съвременните философии, химия, физика, биология, вземете и богословието и всичките други отрасли по причина на човешката личност, всички тия науки са се опоручили, отклонили са се от своя прав път. Да кажем, лекар е някой, но той не е истински лекар да служи на Бога. На един химик днес ни най-малко не му е целта да служи на Бога. Съвременният музикант също не е идеен. Всеки музикант иска да спечели пари. Художникът иска да нарисува една картина за пари. Пари, навсякъде пари. Това е личността от човека. Сега някой може да възрази, че изкуството е пренесло полза. Та е. Някой може да каже, че науката е пренесла полза. Та е. Но в света не се проявява само личността. Същността заедно се проявява и разумната човешка душа. Следователно, тя превръща действията на егоизма в добро. Това не се дължи на човешката личност. Това се дължи на човешката душа, която постоянно работи за доброто в света. Ето защо ние трябва в себе си да се освободим от своята личност не изведнъж, а последователно и разумно. Така да се освободим, щото да не нарушим чувствата, мислите и желанията на нашата душа. Някой казва, изведнъж да направим това. Вие не можете изведнъж да съборите това здание, то ще ви затрупа. Камък по камък разумно ще снимате, разумно ще изправяте погрешките си и никак няма да се обезсърчавате тогава ние ще дойдем до унази нова философия, която ще ни открие, че ние сме в границата на този нов свят. Иде една велика вълна от мисли, чувства и действия на възвишени същества. Тя ще дойде, ще проникне навсякъде и ако вие не сте готови, тя ще постъпи тъй, ще премахне снега от света. Семенцата, които са потиснати, ще ги извади от земята, болните ще излекува и всички нечистотии ще очисти. Това са твърдения. Ще каже някой, докажи. Тие неща не се доказват, вие ще ги видите. Тие неща няма какво да ги виждате отвън, те са вътре във вас. Най-първо, вие искате да бъдете радостни, спокойни. Да имате добро разположение на духа, искате да имате връзка с Бога, тогава защо ще го търсите горе на небето? Толко с години го търсите, а не сте мислили, че Бог, който прониква във всички същества, прониква чрез духа и във вашето сърце. Някой път вие сте недоволни. Дойде някой приятел при вас, натъжен, скърбен и скалтеха, вие казвате. Днес не съм разположен. Махни се от тука друг пътила е пре мен. Питам, с тази ваша постъпка, вие не сте ли наскърбили Бога? Мислите ли, че Бог е доволен от вас? Не. Вие сте го наскърбили в лицето на вашия приятел. Тогава той разумно същество, ще ви погледне, ще помисли малко и ще ви тури името така, за спомен. Да мисли, Зес ДЕЕМ Господ казва, аз ще ви науча да мислите. И знаете ли какво може да ви се случи? Ние имаме ред наблюдения, не от миналото, но от сегашното. Там в Габруско някое се малко дете се радвало на едно лястовиче гнездо. Изважда пет малки лястовичата и с ножици отрязва езичитата им. За нас е ги при майка си, а майката се радва и казва, Моето дете днес е пет лястовичета от гнездото им и им отрязало езичетата. Колко пъргово, колко умно дете! Той израства и се оженва, раждат му се пет деца, но всичките неми. Следователно, по този закон вие трябва да знаете, че всичките действия, прегрешения в света не са много неразумни, за тях се държи сметка. Има много разумни същества, които могат да пострадат от нас. Ето защо всички спънки, мъщнотии, страдания, които не сполетяват в живота, са резултат на нашите постъпки. Сега, в школата, ние не искаме вие да се боите, да казвате А, то е страшно. Не, ще имате нов морал, нови разсъждения. Ние казваме без страх, аз съм дал на младите един поздрав. Само светлият път на мъдростта води към истината. На вас казвам, само светлият път на божествената мъдрост води към божествената истина. И тъй, ние ще употребим науката не за нашата личност, не да пожертваме истината за тази наука, ние искаме да употребим съвременната наука като средство за възсържествуване на истината. Ние ще се послужим с логиката, с всички други науки, с които човечеството разполага. Аз не съм против логиката. Онзи, който е измислил, добре е направил. Но тази логика трябва да бъде свещена, божествена. Истината не трябва да бъде логика на лъжата. Същевременно и философията трябва да бъде божествена. Може да бъде. От нас зависи. Не всички хора могат да бъдат философи. Философите са родени. Те не се раждат сега. Човек не може като се роди и веднага да стане философ. Той трябва да е работил хиляди години, за да стане философ. И тъй, някой от вас трябва да турят нова основа. Да се очистят по новия начин. Вие трябва с помощта на Божественото съзнание да внесете истината. Трябва да си представите Бога като едно разумно лице, което те наблюдава, винаги щедър, мъдър. И да кажеш, заради Него, заради Този, Който ми е дал всичките блага в света, ще се постарая да изпълня всичко. Това е воля. Това е сила. Бог е единствената сила, която може да стимулира. А сега някой вместо да турят Бога като идеал в душата си, турят там някой велик, някой идеален човек и си го представят като Бог. Нямам нищо против това. Обаче ще си признаете факта. Ще кажете тъй, Господи, направихме една погрешка, прости ни. Ние ще се стремим да изпълним Твоя закон. Погрешката е извън времето и пространството. Изправиш ли погрешката, веднага в душата си ще почувстваш една лекота. Той нещо сега е необходимо за вас. Аз ще вляза в необходимостите, за да може тази наука да се реализира вашия живот и условията ви да се подобрят. Сега ако имате разединение помежду си, вие ще се срещате, но тъй, както хората се срещат в гостилницата, ядат, пият и си приказват. Но тези връзки са връзки на интерес, не са любовни връзки. Божествените връзки са връзки, които ще не свържат с вечността. Те са връзки на добродетелта, връзки на божествената мъдрост и любов. Връзки на свещените божествени мисли. Когато обичаш някого, като напише нещо, ще го изслушаш. Нека ти прочете един, два, три куплета, тогава си изкажи мнението, тогава си изкажи одобрението, но не за да го подмамваш, а само за да го насърчиш. Не казвай, че е много добре, кажи само, че е добре. Ако е добро, като ти прочете тия два-три куплета, трябва да почувстваш хубостта на Неговата мисъл. Когато вие пишете темите, каква е моята задача? Аз ви задавам теми от разни области. Моята цел не е да станете писатели, но да се научите да любите истината и да мислите правилно. Не съм аз, който ще ви научи да мислите правилно, но искам Божествения дух в вас да се прояви, да дойде той Божествено съзнание. Вие трябва да мислите правилно. Сега някой казва тъй, аз да порасна веднъж, няма да имам нужда от баща си. Не, това е крива философия, крива мисъл. Някой казва, не искам да имам Ярема на баща си. Що ме е имало Ярем, това не е баща. Тогава по същия път на мисълта, като се върви, някой ще каже, ние искаме да се освободим от Бога, защото по тежък керем от Божия няма. Всички искат да се освободят, да бъдат свободни. Свободата в света седи в изпълнението на тия велики закони. Там е нашето щастие. От Бога имаме нужда Тъй, както от светлината, от водата, от хляба. Даже от Него имаме по-голяма нужда. И от баща си имаме нужда. И от майка си това са отношения. Тия отношения за в бъдеще ще станат по-тесни. Някой казва, не искам учителя си, искам да бъда самичък. Майката може да каже, аз от децата си нямам нужда. Крива философия е тази. Вие не ресъждавате правилно. Ако мислите, че децата ви са бреме, че майката е едно бреме, в това няма никаква философия. Сега някои хора казват «Е, майка, какво нещо е майката?» Майката е велико нещо в света. Детето това е израз на тази майка, на това велико нещо. Той разбиране, което сега имате за живота, не е истинското разбиране. Той, което вие наричате деца, това не са още деца. Онова, разумното дете в тебе, може да бъде отвън, може да бъде отвътре, а може да бъде и горе, при Бога. И тъй, Христос е казал, Един е вашият отец горе, а всички вие сте братя. Сега в школата трябва да се образуват тие интимни, а не фамилиарни отношения помежду ви. До сега аз съм следил и някой път ми е приятно, като виждам, че вие като се събирате, не се събирате да видите добрите си черти, ами всички сте критици, ровите. Като срещнете някой ваш брат, най-първо вие имате мнение, че той е добър. Като посреди 3-4 дни, вие почвате да си ровите в него и изваждате всичките му недъзи. Аз го мислех за добър, а той е бил такъв. Този човек с дази недъзи не е вашият приятел. Недъзите, които приятелят ви носи, са неща случайни. Приятелството е съчетание на любов и мъдрост. Имате един приятел, това е една душа, която ви люби, обича, но вие не оценявате тази любов. Вие ще събрани тук като ученици, но един ден казвате, не искам да се интересувам повече от това учение. Не е така. Това събиране ще послужи за вашето бъдеще самоусъвършенстване. За да се съберете така, не съм ви събрал аз. Това е един любовен акт на Божествената любов, мъдрост и истина, в името на което Бог ви е събрал, за да ви даде познание, мъдрост и истина, да ви научи как да бъдете добри. И той вие не трябва да го пренебрегвате. Някой дойде казва... Аз излизам от школата. Ти не можеш да напуснеш тази школа. Що ме напуснеш, ще умреш. И няма човек, който като е напуснал школата, да не е умрял. В деня, в който напуснете Божествената школа, с вас всичко е свършено. Като ученици, аз ви предупреждавам. Никога не влагайте в себе си мисълта, аз ще напусна школата. Ако си в едно място на престъпление, разбирам, но в една школа, дето сте събрани да научите пътя на божествената любов, мъдрост и истина, да кажете аз ще напусна школата, тази пирамида АЦБ ще се увеличи, ще стане толкова тежка, че вие ще се намерите на дъното на Великия океан, дето грешните души се измъчват. Бъдещата наука изисква от вас едно ново условие, за да ви изложи тази велика истина, тъй, че тя да бъде достъпна за вас, т.е. да я схванете както трябва. Някой може да каже, аз разбирам какво иска да каже учителя, но аз съм човек, облечен в плът и кръв, не мога да не греша. Добре, вижте как се прекъсва логическата връзка. Във вашия ум влиза една нова мисъл. Казвате, най-после ние сме хора, облечени в плът и кръв. Какво от това? Ние знаем, че човек е облечен в плът и кръв. Плътта сама по себе си и кръвта сама по себе си никакво зло не раждат. Плътта и кръвта, съединени с човешкия дух, с човешката душа и с човешкият ум и сърце, раждат греха. Защо се ражда грехът? Понеже човек оставя своите нечистоти в тази плът и кръв, и тази материя не знае как да се чисти. Ако човешкият ум и човешкото сърце са нечисти, непременно ще се появят всичките нещастия. Имаш лоша мисъл, лошо чувство, ти ще ги оставиш на страна. Това е една смет. Казваш да дойде някой да ги поправи. Не ние сами ще поправим своите мисли и чувства. И тогава, старовремските учени хора, ето как са обяснявали това нещо. Тук имате един ъгъл ABC който е в движение, понеже тия точки А, С и Б са живи. Този ъгъл имате два процеса. Интересите на А и на Б са към С. Интересите на Б Съвпадат едновременностия на А. Друг път може да не съвпадат. В други отношения пък може да се изключват. Значи имате две положения, две възможности. Интересите на Б или да съвпадат, или да се изключват. Представете си, че С е една жива ябълка, едно живо дърво. А и Б се стремят към собственост да завладеят той дърво. Ще има ли любовни отношения между тях? Не, ще има спор за дървото. Но представете си, че а и бе са мъж и жена, стремят се към този дърво. Те живеят по любов. Дали ще има спор? Те ще кажат, ние ще завладеем това дърво за нашите деца. Значи, щом ъгълът е отворен, има спор. Щом този ъгъл е затворен, въпросът е вече разрешен. Тогава този външен дисонанс, който съществува между хората, изчезва, но може да се роди вътрешен дисонанс. Дисонансите може да се родят в тия ъгли, които са образували трегълника. Фъгъла А, фъгъла Б и фъгъла Ц. И тъй, някой път може да се родят дисонанси, а някой път може да се роди хармония зависи от разбирането на човека. Това разбиране може да се измени. Кога? Когато страната С стане по-малка от страната D. Изобщо, всяка една от страните на триъгълника може да се намалява или увеличава. Всяка една страна на триъгълника представлява силови линии в движение, т.е. сили, които действат в плоскост. Следователно, силовите линии на този тръгълник може да се изменят. Щом се изменят тези силови линии, изменят се и вътрешните съотношения. А щом се изменят вътрешните съотношения, може да се изменят и силовите плоскости. Щом се изменят силовите плоскости, тогава се зараждат много неприятности в самия живот, и в ума, и в сърцето, и във волята. Същевременно се зараждат и разни болести в ума, в тялото и в сърцето. Към ума спадат всичките уния заболявания на полудявания, т.е. обезумяването на хората. В сърцето се раждат болести от чрезмерната алчност на хората. Нивръстанията се дължи на дисхармония в чувствата. И всичкото й проистича от факта, че ние мислим леко за живота. Ние, когато грешим, мислим, че всеки един грях лесно може да се поправи. Преди да сме сгрешили, мислим така, но щом сгрешим, имаме друга логика. Тогава намираме, че е много мъжно да поправим грешките си. Нито едното е вярно, нито другото е вярно. Един невеже, когато направя един грях, много мъчно може да го изправи. Един умен човек, когато направи един грях, много лесно може да го изправи, защото е умен. Когато някой от вас иска да греши съзнателно, да си каже тъй «Достатъчно умен ли съм, за да мога в скоро време да поправя погрешката?» Спрете се, помислете, умен ли сте. Ако сте глупав и не знаете как да поправите погрешката, тогава не ви трябва да грешите. Ако си много умен с греши, като грешиш ще трябва да мислиш. Ще си кажеш тъй, аз реших да направя този грях, но достатъчно ли съм умен да го изправя? Внесете този нов фактор в живота си. Внесеш ли го, ти вече 50% ще си помогнал в тази окултна наука. После внесете друг фактор. Искате да съгрешите. Кажете си, аз от любов мога ли да съгреша? Трети фактор. Аз заради истината мога ли да съгреша? След като започнете да мислите така и след като внесете тия елементи в ума си, тогава ще може да разсъждавате. И знаете ли каква е тогава възможността за греха? Тя е едно към един милион. Ако не разсъждавате така, на сто милиона грехове само един път може да направите добро. И за това хора грешат. Те не мислят. Всички мислят след като направят греха. Това не е мислене. Мисли преди да си сгрешил. Така ще се сполучи. Първите хора, след като сгрешиха в рая, започнаха да мислят. Сега се изисква да вървим по обратния път. Да мислим преди да грешим, а не да грешим и после да мислим. И тъй правилата, които се крият в съвременната наука, в геометрията, са скрити. Във всички математически формули, които съществуват в съвременната математика, зад всички тия образи, които са турени в геометрията, е описан пътят на слизането, пътят на човешките прегрешения. Всички тия агли, триъгълници, петоъгълници показват пътищата, по които човек си е отдалечил от Бога. И следователно, тия същите формули, ще му покажат обратния път, по който той може да се качи. И къде е заблуждението, знаете ли? Съвременните философи казват, че кръгът изразява път на съвършенство, но когато човек сгреши, той ще се намери в един кръг, от който няма излъз. Заблуждението обаче е там, че човек като е сгрешил, е започнал своето слизане от една много малка точка. Той се е по полека, толкова с полека, че не е забелязвал как пада, как отива в дъното на конуса. Като се гледа този конус отгоре, човек вижда само кръг, който се проектира в това поле. Отпадането, т.е. ослизането на човека в материята, се е образувал цял конус, а ние виждаме само външната му форма, кръга на тази спирала и казваме, ние така се родихме, т.е. в греха. Не, не сме се родили в греха. Ето защо ние трябва да развием тази спирала. По кой начин? По обратния път. Ще започнем от големия кръг. Смаляваме го, смаляваме, докато дойдем до точката, дето е направена погрешката. Оттам ще теглим една права линия и въпросът е свършен. Аз бих желал след тая беседа да помислите върху новия начин на мислене, понеже той ще бъде свързан с съграждането на вашия бъдещ живот. И тогава новият живот, който сега се заражда във вас, може да се използва при други условия. Ако мислите по-старому, във вас никакъв нов живот не може да се съгради. Разумното изисква разумни разсъждения. Това, което ви казах, е само въведение. Не мислете, че много съм ви казал. Не, много малко съм ви казал има още ред правила, ред формули. Тия триъгълници са поставени в известни съотношения. Аз пак ще се справа върху тях, когато имам благоприятни условия, защото истината в света е истина само тогава, когато се разбере и приложи размышлений